غرام محترم کو مولانا عبدالباری صاحب د دوره تفسیر قران 913 نمبر کې شټ چپټو پوهه محلا فیرغزې مسجد کې په 19 او 20 دولارو کې شرید د دې د ملایدو پته یا ساتي اشعادی توحید سنت کې شټ ان سی ڈیز مارکا دکان نمبر 23 عبدالرحمان پیزا نزدې مین څوک جنگیر اور سوابي پرپرایټر انور شیر توحید موبایل نمبر که بوله دا توه دا انسان د غړي وړینو پهنا صلی پیدا کو ان خلقنا الانسان من نطفه موږ پیدا کړه دا انسان د نطفه امشاجن غړي وړینا نطلی موږ اړه او اړه دینه فی لرا نفجالناه چ موږ واړو لره واړو لا اوګردو موږ دی لرا سمین او رضن که بصیر علی دین که نطلی موږ اړه لره اړه نطفه تر ویچ روح انسانم جوړک دا صلی کمو ددا امتحان اخلو ان ها دینا او سبيلا مونږ دتو خو دل سملار ا اما شاګران يا بشکر گزارين او اما كفور یا بوينا شكر نه جي کافر ش انجام بيسي ان اتدنا للكافرين سلاسل مونږ ديار کړي دي کافرو د بارا زنجيرونه و اغلالا او توكونا و اور بل بلشوي ان لبرارا بيشګ نه كان ددا نیکانو تذكيرات نیک شو سملاروني وا شاکر ش انجام بيسي ینکان ی سروونه کې به نیم کااس د کاسوړه کو د شاب بهونه کا مذا جوه کافوره چې د سره به ګړوي کافور یچ نه دهن چې نه ی سر به بعض الله چېسکې به د نه بندې گانډ الله د فجرونه روانې بهې له تبجیره پرواننولو سره یو فونه ب نظرې دد ېفتونهستديوي دی په رووا کې په نظره په خافونه ی من یې کانا شررو مستتيرا چه د سختي داغي چه د سختي داغي غړي وړي ولکه د نن راځي کېني ټول نن راځي يو فون بن نظر پرواله کې دي په نظر او خافونه يومن يريږي دا ورځينا کانا شررو چې دهم مستتي چې د سختي داغي مستتيرا خورا ورا وي تيمون الطعام ور خوراک على حبيه سره یتیم و… یتیم من ذلانا يتيما يتيم لا مسكينا مسكين لا ويتيما يتيم لا اسيرا او كدلا انما نؤتيكم لوجه الله او د سيني نو دغه سکينه ته قران سره را نبی دې بار سر کول انما نؤتيكم لوجه الله من خوراګ در کو دا سره د پاره د رضا ده الله لا نريد منكم جزاءا نغړو اساس نه بدلا ولا شكرنا نشكر ذاكول ان نه نه اف م ربی نه مونږ یریکوو د خپل را نه یو من د غنه ابوسن چېوا کمطوررن او سخته ترواده یا کمطوررن د دا غور سختي یو من د غورځنه ابوسن چې سخته کم دا؟ کمطور او ډیره سخته ده کاهم اللهو بچب کدي لله الله شر لي کل یومې د شر د د ځنه د عذااب نظرتا تازگی و سرورنا او خوشالی و جزاهم بدل بور کی دی لرابیما صبرو بسبب ده صبر ده دی جنتا جنتا و حریران او ریخم متکی این فیالا درائی که دی با تکیالا گون کی پدیکی پا پالنگو نبانده ارائی که خاص پالنگ دوئی آم کٹتا نوئی لا یارون فیها دی با نوینی پدیکی شمسا گرمی و لازم حریران ایخنی و دانیتن علیہم نزدی بای پدی بانی زلال و سوری داغی و ذلیلت قطوفها تظلیلا تابی کلشی بایدہ تظلیلا پتابی کولو سر و ذلیلت تابی کلشی بای قطوفها غنچی داغی میوی داغی تظلیلا پتابی کولو سر سخیرت دل قائمی والقائدین والمتقئین تفسیر مدارک کی امام نصفیره محلاوی چه دا بتا بیکلشوی بی دا پار دا اولیار د ناستی و دا املاستی املا والا دا پارا ویطاف علیم با آنیتن گرزول بشی پا دیبانی با آنیتن من فضاتن اغلوخی دست منو دارو و آقوابین او گلاسونا کانت قواریرا چوی با ششا قواریرا من فضاتن اغششا دست منو دارو قد دروحا دا چه دیبان دا ذکری اغا تقدیرا پاندازا کولو سرا نه لب دا د چې خاادمانو به اندازه جوړه کړي چې هغې کې به نه د د نه زیاتی پاتې کېږي او نه په د د کمې خصوص صی لکه دنیا کې کلی یو ګراې وړو کې کلی یو لخې نو ډیر غټی چې هغه غټ ډ کې نو خلاصولی شي چې وړو کې اوس کې د یاې اوبل او داسې په اندازئ چې کله خلاص کې نو بس د نرو دغه بهیونې بلکل پره بهغا او یس کاونه فیاز کوی به شي پهد باې په جننت کې کا آس جنت که آسان ها قاسر دکی د شرابو کانه مزاجو حسن نبیلا چګټ شیبی چګټ شیبی دا غی سرزن نبیلا دا زنبیل سه شیبی عین انت نذا فیه فدی جنت کی تسماصل ثبیلا چوت ویل کی کی سل ثبیل و یطوف علیهم الملدان مخلدون گر زول به شی پدی گر زی به پدی باندې ولدان لکان مخلدون چه همیشه به لکانې ازار ایتهم کله چتو وین دیلرا حسبتهم نګمان بو کی پدی باندې لولو منصوره د ملغالووخوررو شو په زاره آته دا باغ خاادانی وړو معشومانو په ازارار آ تهسممه کاه چېته اوې دغه ځایی رارائ تهمن اووبېنیمتونه او ملکن کدي را با چايل لیا حال هم سیاب به سند سین وي به پهیبانې جاې د باری کوریېخمو حذروون شنو په استبره کو نو غټریخم په اصاورا ااساوه د د بهچولی شي باهګان ن فیې <سقاهم> ربهم شراباً تحوراً پاکاً پاکاً او سقا هم رب به هم شاببان تهه کو به په دی باندې ر ددي شرابتهور پاکو پاکهونې او پاک ان هذا کاه لکوم جزان دی ته بهویللی کېږي چې ستاسو د پااربد د ده پهکانه سای او د کوشش ستاسو ممزوره ان نه نحو نه ځلنا لیکلقرورآه را لګلی د تاببانې قرآن تنزیلا پر را لږلو فس برلی حکې رب صبرګ د خپل رته. کلک ش حکم درره ب خپل وله تو تیمن هم تا د عریمه کو دنا او کفه یاد د نا شکره اوکو اسمرببي ک بکهته واصويله یا دون د خپل ربسهح را بیکهواین اللیلو د شپبي فجد له تا ب شددي الله ته سی د الله ته اوح پاې به اووددي الله لی لنطويله پهشبکده کې ان نه ولا ب شکه دغه دا کافر دحبونه لا تا می نه دنیا سره. زونه وره هم او پریددیرو صخ بله داه یو منصکین یو ور در نه نهنو خلک پیدا کړی دي دی, دی، شد نه اسه هم او آه موږ مضبوطکي دي جوړونه ددی په ضاشينا کاه چې مونږ غواړو هم بدل کې براولو دد بشان تبدیلن نور په بدلګ رال یو مب دا دد بل لې کوم نور بروللو. او د امساالله هم نهرات بدنونه دي په ضاشينا کاه چې بد دلهام ساله هم بیا بره پیدا کوو دنونه د تبدل په دوباره را پیدا کولو سره په بد لهلو سره یعنی دا بدنونهبولله په بل شکل کې خښطر او تازه غټ پټ ب را پور ته کوم ان نه ی تسکرتون یاکنن فمن به ننسیتته په منشا اتخذ چا چې سبیلا شي اتذای عرببي سبیله او دی نې خپل یا ان نههااضی تتسکرتون بیا صورت دی ننسیت ته په ذپارو د حلال داتې اونې سي خپل رب تلار نودا داغه د پارا نسيت دین لار دی اونې سي کنه اما تشاونا تاسو نه شي اراده نه شي کوله الا ان يشاء الله مگر کو غواړي الله ان الله كان عليما حكيما يقينا الله د پوهه حکمت والا يذ خلم يشاء في رحمته د نتيبه خپل مهربانه کي چي چاله غواړي والظالمين ظالما عبد لهما عذاب الايمان تي هر کله موږ دې پارا بسم الله الرحمن الرحیم سورہ مرسلۃ مکی صورت دے ترتیب کی 77 نزول کی 33 مکی سرای رب دادی چې مکی صورت کې اثبات د قیامت او په یو مثال سره نو دلته شواهد کثیره ذکر کوي باغی بل دامه کی صورت کې ذکر د منکرینو مختصر دلته داغي ناکارک عامه داغي افعال کبیحه ذکر کوي یعنی ډیر ناکار صفاتونه ذکر کوي بل دمخ کی صورت کی دمتقیان و لس بدلی اللہ زکر کڑی نو پدی صورت کی د و دپارا فلفز د ویل لس صداغانی زکر کئی داو دو صورت اس بات دو قیامت پا شواہد سرا پا دلائل سرا خلاس دو صورت یو سو اہم خبری دی پا صورت کی پینز شواہدات پا اس بات دو سلور حالات مخده قیامتنا تخویف دنیاوی دلائل اقلیاء تخویف اخروی بشارت ذکرگئی مومنانو تا زواجر مشرکانو تا او امتیازات باخر کې یوں والمرسلات عرفان پاول کې شاهدات پا با اس بات دا قیامت والمرسلات گوادی اغا لیگلشی بادونا عرفان پا با نرمائی سرا فلا صفاتیں گوادی اغا سخت الوطن کی بادونا حاصفان پا سخت دائی سرا یا ما تا کی هوا غانی اسوان بسخت اول و تل سرا یا پما تا ول سرا فلا صفات هغه سخت خو ځون کی بادونه اسفن چې الوزی بزرہ یعنی دا ټول صفاتونه د هوا دي ورنا شرات او هغه روان اون کی هوا غانی دوریزو خو روان کی هوا غانی دوریزو نشرن بخور اول سرا الفارقات فرقن او دواد یغه ملایکی فرق کون کی بمابین نہ کو دو باطل کی فرقن بفرق کولو و سرا فل ملک یات ذکرن دوا دیوا ملائکہ رولن کی دوہی او زرند پارادوز او یا یاد پار دے یراولو با پس گوا دی انما تو ادون ل صادق لوا کیوں انما تو ادونا بیشک عذاب قیامت تو ادونا تتا سر یاد کولیش لوا کیوں آدوا کی کی دن کی فاذا میں تمست ه چې ستوری بیننو ړی شي په ع سما اوفرې جا ته کاه جاسمان اوچولی شي په عزل جبالو نصفت صبتته کاه چې غروونهوالوو لی شي په ع لو کېتا ته کاه چې امبیا په مکارر وخت را جا شي ل ای یو من د کمی ورسې دپاره او جللت ستتو ړی شوي د دا ټول کارونه چې دا ټول کارونه په کمرس کېږي د دا سمرره لار ده تا ته سپت ده پهیو ممل فصلې د پارا درس د فیصله محمد را کما یوم الفصل سشي بوغړي چې سدا راز د فیصله الله وی ویلون هلاکت د پدغراز لملک ذبینا د پارا د تکذیب کوونکو حق تا چې چا حق تا د نسبت د دروغو کو د ل تباہه علما له کل اولینا آیا مغندی هلاکت لومبنی به تو تفیف دنیاوی سممنت به هم الاخرینا یا مونږ د دوی پسې کړه غرستنی مراد مشرکان د مکه یا رستو زماني والے منکرین چې الله یده می قانون دی په خواني می تدا کړی دي مرستنی به امتداکوم تذالیک نفالو بالمجرمین مونږ دغه کار کوو د مجرمانو سره ویل يومئ للمکذبین هلاکت دې بد غرض د پار د تکذیب کوونکو علم نخلقکم مما ایمهنا آیا مونږ نه پی دا کړی دوه بوست کونا بجالنا فی قرار مکین ګر زو مونږ دلارا فزایده قراری مضبوط کین چا رحم د مور دی علاقہ دریم معلوم ترې وینې ټې معلومی پوری ها نټه معلومه الله په یلم کې سوک سرا خپل بشی سوک سرا خپل سن دا قدر نه نو قدرت لرو مونږه دا قدر نه قدرت لرو مونږه فنم القادرون ډېر خو قدرت لرون کین ویل یوم یذلل مکذبین حلاکت دې په غرزبامي د فاراد تکذیب کوونکو علمنا جال الارض کفاتن ای موږ نه دا ګرځولې زمګه کفاتن جمع کونکي زمګه جمع کونکي الله ګرځولې دا چا دا پارا احیان و موتن د ژوند دوه دملو ژوندۍ دسمه کې دا لامي او مرده دسمه کې دا پاسه کنه څنګه 빈ي تهیږه دروغ دي نه موږ دې کوو درې دا زمګه الله جمع کوله دا الله ګر رسول جمع کون کې کې فاتن جمع کون کې احيان ژوندو او امباتن دملو بریلانوې په قبر کېم ژوندې ها مړي کومه ولاړل هغه په قبر کې جنازې دم ژوندې بریلیاں مې به بریلانو د کاچې دا هغه وې په قبر کې چې دی کوئی ژوندې دی څنګه ژوندې دی وه چې توا له لرښنهستا اوري مو توا ته ښکارې پوې ته دا ښکار او امید سي ژوند دي نه مړی کموالړل قرآن خو اسمه کا جمع کاونکې له احيان به ژوندو عام ماتنه دمو وجا کې دې شت دې بچت بل دې اسمه کې بیا همړی بچت بل دې کې نو وجال نافیا رواسيا مونږ به دا کړي دې دی کې کورونه شامه خاتن دنګ دنګ پاس کې نا کومان فراتا سکو په تاسو باندې او به فراتن تم ماتون کې اخوږي وو ويرن هلاکت د يوم عيدنه اور اگر اس لیے مکذبین دا پارہ دا تکذیب کاونکو ان تلکو دا تخیف اوغروی ذکر کی اللہ ان تلکو زئی الا ما حقثا کنتم بہی تکذبون چې تاسو ته نسبته دروغ کړه ان تلکو الا ذللن دا سی سوریتا زی سلاسی شعب زی سلاسی شعب چې خاوند درو سانګو دے لا ذلیلن یعنی دا لګې د جهنم چرایې د ډېر تاو د وژنا ناغه بدریو با طرفونو باندې زی هغه بدرې با ګټه غني به نو داسی شین نسو چې دا درې ګټه غني شه س به برکت غني سورې امني ابه چې لګې د جهنم نو دا به د دې سره استهزای لا ذلیل سورې ورکه اونکه بنای ولا یغنی من الله آ فائده به نور کوي دلم بود اورنه دا بچاو ان ها دا اور ترمی بشارارن مشتل گئی په ټوټو سره یعنی نه د ټوټي راغور دی تاسو خېلی زنانې چې تندور بل کې دا بره ټوټي الوزی کې الوزي په بارو باندې خصوصا چې کله بګه ټانډیا پتره وغور دی داغه ټوټي ډیر الوزی دغه جهنم لري اور نوبم ټوټي را الوزی خابه سوره سورې کل قصر بشان شان د بنگلې د بنگلو مرګه ټېټې او برنګ کې بسنګې ان نهو جماله تبو اېتاد او خان سفر زیا زی زیایړ ټوټی او لکه د بنګوم راغټي ایون حالاقت دی للمکذبین ده پاره پاار د تقذب کوونکو حزا یو ملایمتی کوون دا هغه وررض د چې خبرې بهنی شي کولی ه بل دی ک جوی خبرې به کوي ان د قیمت مختلف حالاتدي کله به خبرې کولی شي او کله نه وال یو ځلو هم ضی ته به جادت نه کولی فیا په زیروونه چې بانې ولاټی او ضرروونه پیش کې وایلن هلاکت دی یوم ایزن پر غرض للمکذبین د پار د تکذیب ان کو رخ انکو رختیا ودا هاذا یوم الفصلی دا داورز فیصلین جمعناکم منبر اجمعو تاسو ول اولینا ولم بنی فئن کان لکم کیدون قوی تاسو د پار سه چل الله با قیامت کی وای چل در زین دا عذاب نه د بچاو د پارا فقیدونی او کدا چل ما سرا صحیح کنا زمانہ ځان خلاص گئی الله دی موږ او تاسو د قیامت درازید غوسی ده الله نه امان راکې الله د ټول انسانيت څومره په انسانانو کې پیرياني چې زديانه وینه اديانه دي نو الله د ټول ته هدايت نصیب کړي او دغه غرض د تکلیف نه دي الله ټول بچ کړي وایل یوم ایزل للمکذبین حلاکت ده په غرض رات د پاره تخزیب کوونکو ان کو المتقین بے شک پرېزګار هی زلالین بصور کی وای او یونو چینو کی وای افاكه او مماونه داغ نه چې د خواښلو وشروخور اوس کو حنی په خوشالی سره بما کو تم تعملونه په سبب داعملونهستاسو ان قذال که نزل محسیین کونی دغهېبد له ورته قانله ایون یو میزل المقذبی نه حالاقت د ب غرض دپاره د تذب کوونکو الله به دا زجر ورکوس. قیامت کی با دیتا اللہ وئی کلو و تمتتو دا سجر دے دنیا کی اللہ دیتا وئی کلو خرائی و تمتتو فائدہ واخلہ قلیلا لگا انکم مجرمون تاسوی مجرمان ویلون یوم ایزن للمکذبین حلاکت دے پدا و رزبان دے تقذیب کون علی اسرار بھائی ویلون حلاکت دے وم ایزن پدا غرز للمکذبین دے پارا تقذیب کون کو وذا کې له هممار کله جولیشي دی ته هرګورو کوک نو لار کوون د رورکونه کويایون یو مزلل المکذب نه خلاقت دی په دغه رضبانې تذب کوون په هیسم د همنونه په دا صورت په ذکر د بعضې شوهداته. دارنګې په ذکر د خصو جملیایلو یو مزل المقذب په هیبت د اوړ د جانم. اذا علیکم هیبت دیځه بل دی کنه ذکر اخر دعوانا الحمد لله رب العالمین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اما يتساءلون عن النبأ العظیم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون الم ن جعل الارض مهدًا والجبال أوتادًا فخلقناكم أزواجًا وجعلنا نومكم سباتًا وجعلنا الليل لباسا وجعالنها رمسا <مَعَشَى> <تصح> سورۃ النبا مکی سورۃ دین ترتیب کی 78 پس سورۃ المرسلات نا اوپن نزول کیه ته نمبر دے پس سورۃ المعارج نا نازل شے دین <تصح> ربت سورت دمخ کے سر ادا دیں جمخ کی پس ده صورت کے شہادتنا ذکر کڑا پہ اثبات دک قیامت نو صورت کے زجر ور کئی منکرین زباس بعد الموت لا بل مح کی ضرورت کے قیامت دم درزلا ذکر کلو یوم الفصل مفصل دک ازا کئی دے اشتراک نا پا دیدائی کی لس انعامات دا اشتراک ذکر کئی جائی گی ٹول انسانان شریک دی در امخ کی صورت کے دلائی لی اکلیو پا اس بات دا قیامت نزل ذکر کئی چی دا دلیل لی پا قدرت د اللہ رب العزت بعد باس با الموت باندی دا صورت اس بات دا قیامت نفی دا شرک او نافید شوابه ته قهرین خلاصه د صورت صورت دہی سیدی اوله حساب ایت نمبر 30 پوری د دې کې بیانې دلائل عقلیه او تفصيل له سوره المرسلات او د میثاد ایت نمبر 31 نا ده اخر د سوره دا وعای کی بشارت د مؤمنان او ته اما يتسائلون اول کی اثبات د قیامت زجر منکرینو د قیامت اما يتسائلون د څه شی بهاره کی ته پوس کیدای ان ان با العظیم د خبر لوي کی دا اما پاسل کیو ان ما ها بدل ش به میم سره میم ب میم کې مدغم شو او د کسره استعمال دوا جنا اخرنا الف مو غرزید نو اما يتسالون د څه شي تپوس کی تاسو کوي دئ العظیم په بارے د خبر لوي کی الزی ها غهم فی مختلفون چې د دې په اړه کی اختلاف کوونکی سو کوئی راضیبه سو کوئی نبر راضی کلا داس کول ندی په کار دایلا س زر دے چد دای ب یقین راشی سیالمونا وہ ان قریب اس کو انکھوں سے دیکھ کر اس کا یقین کر لیں گے جواہر القران کی دپندیشہ القران سے معنی کہیں یعنی سیالمونا زر دے چد دای ب یقینشی ددای ب یقین راشی پدے چدا قیامت رشتہ دے دای پوشی یعنی یقین بے راشی دی بصتر گویو ونی ثم کلا بیان دی پکار دیلا سیال مونہ زرد چدی سمک اللہ بیان دی, دی, بیان دی پکار دیلا انکار کا ولد کیامتنا سیال مونہ زرد چدی بپواشین چکلی اوینی نپتہ بوتو لگی چدا حق دیو رختیا دین علم نجالی الارض دی دیزائنا شبار سمایت پورین لس انعامات دکر کئی اسو تړدي دې پوری پدی پینځو یا ته نو کې زجرو په انکار د قیامت اوس لس انامات په دې لس و یا ته نو کې علم نجال الارض مهادا ایا مندا ګرځول از مکفرش والجبال او تادا غرن میخنا ز مکم فرش کړي دا غرنم پ میخنو درولې دین وجعلنا وخلقناكم ازواجا همغه پیدا کړي تاسو جوړا یا مختلف قسمنا وجعالنا نو مکم صباطا امږ خوب ستاسو آرام د بدنونو ستاسو خوب د بدن آرامي او یولین مت الله ربول عزت دی کم خلق چې دینه محرومې ناې دی لګولې خري څوک څلګې او څوک څلګې الله او جالنا نو مکم صباطا مرزولې موږ دا خوب زریعت آرام د بدن نو ستاسو وجالنا اللیل الباسن د رسول د موږ شپه پردا باولي زکه خوب کی د سړی اختیار په خپل بدن باندې یو داغه د پاره ټیم شپه تیارای مقرر کړا چرنای نوم بغیر نه سړی د خوب ور خوب د پاره آرام ضروریو چې چا پیره ماحول کې هم آرامي مشپه داسی یو وخت مقرر کړو چی طول مخلوقات پاگی کی خوب کئی او آرام کئی و جعلن اللیل لباسن د دا شپا لباسن پردا و جعلن النهارا او گرزولی دا منگا وراز معاشن دا معاشن ظرف زمان زمان و وقت دا روزای دا طلب کولو شپا پردا دا پاگی کی کارام کوي کد اللہ بندگی کوي سی صد آرام او صد اللہ دا بندگی پکار دا اسد اللہ رب العزت عبادت او بندګی بس د دین هر یو کار د الله بندګی ده اور ډیر به تر په دای کې په اخره شپه کې الله ته درېدل ا بیا پښمني کې رغبلو ګناهونو د الله نه بخره وختل الله دې زمونږه استاد او د ټولو داسې فطتو ګرځوین وبنینا فوککم سبان شدادا او جوړ کړی دې موږ ساسونه و مزبوتا اسمانونا وجعلنا سراجن وحاجا او گرزولی دمونگا دیوپڑا کی دونکی سپوگمائی دا وجالنا سرا جنوہا جا او گرزولی دمونگا پدیکی دیوپڑا کی دونکی چنوار دے فاندلنا من الموصرات ما انسجا جا راورو منگا من الموصراتی دوریازونا ما انسجا جا اوبراتوی دونکی دوریازن اللہوی اوبزراورن دا دے غرازو مقصد سئی لینو خرجا بی چراوباسو پدے باندې حبان دانی و نباتنو بوٹی مختلفه دانی پی او مختلف بوٹی پی روزی یعنی سب بوٹی خداسی چاگه دانو والی جوار غنم اربش داسې نور او سداسی چې داغی تش بوٹی مقصودی بین لکه گانه نطول بوٹی داغی مقصودی دی دارنگی و آخا سارول آغا مقصودی دی نظر که دوار جدا زکر کردن و جناتنا باغونه الفافن گن گن ګور ګور ان يوم الفصل كان میقات تردید پوری داس جنو د اتفاق ذکر شول چ په دې الله سو کی تمام انسانیت شریک دي او یو خبر ازی چې به هرې بسرف انعاما څخه خلق بداسي وين چ غیبا نبتش انعاماتي او څه بداسي چې غیبا ت شازا نو غرض به کله به غرض حالت ذکر کوي الله غییرې تو یو ملفصل د جو ورځون ان نه یو ملفصل دا تفیف یوخربي شوس ان نه یو ملفصلې بشه کو وررض د فیصلې کامي کاته د هغې وخت د مکارارره یو معونفهو په کمرض چې پوکې به ووالی شيصورورې پشپې ل کې پهتون نافواجن راضی به تاسو ډلې للی ډړې ډلی روان ی مومنان یو طرفتا یود بل طرفتا ناره دا ټول بدلې ډلې ډلې راځي او فتحات السماء کولا وبګډې شي اسمان فكانت ابوابان مشبهه دروازې دروازې به بشي ابوابا یعنی ک ابوابين په شانتد دروازو توروكان و مسالک لنزول الملائکۃ اللهم ابن کثیر وایین چې دوی کې بلاری جوړې شي د پارا زرا کوزیدو د ملائکو په سوره تلیلجیبالو او روان بکړی ش فکانت سر نو به دا پشان د پړک د شې غروونه روان کړی شي فکانت سرابشیبا سرابه فشان د پړک د شې هغه شګګل د وي چې سړی کله لري نه شګې په د موسم د وړیږي نه د وږې دا اوبددي. او هغه صرف په پلاک کوي چې خالې ورشي نو هیڅ نو دا هم دې ځای کې کنایادت د دینه المراد هاهونه سواراتل جبال شیان لا حقیقت الها تفسیری مظهری کی قاضی ثنا اللہ سے وئی مراد په دې ځای کې وې دا غرونه به په حقیقت اشو ګرځین لتفتت اجزاءها دواجد تسنس کې دلو د اجزاود دینه چې قرونه بتاس نشي بلکل به حقيقت به هیڅ شي بنهي لکه څنګه چې دې شي پړک سړی ته دلر نه او سینه ان ان جہانم کانم رسادا یقینن جہنم زاید انتظار ده کانم رسادن تیار ده یا موافق دې د اعمال ده هر اوسره چې څوک بوته زي علامہ کرتبي داره کی تفسیری مظهري معنا کوي چې تیار او مستعد دي جا الله تاررکې د خوچالله لتو غنا د پاره د سرکه شو مع ب ځای دوا پسی دی لا بسی نف یادې بدګ پ درګ تییر په دی کې احقاون ډره زماه. وس د دې سمیکدار دی نوې حکومت اندازه باز لا کولایلا چه دوم رازر کاله دوم رازر کاله نو بیا بازی پکې دې طرف ته تللی دي چه د دینه معلومی کیدا چې د وزف به ختميږي اگر کپ زرګونو پکړو نو کلو نه شي حکومت وایي حکومت دمر امدادي ته وي احکام بجمدا نو د دې وجه نو دا جهنم به یو نه یو رات ختميږي خدا خبره غلطه ده وجذاذت دا چه داحتابن ده دا حکوب مویین مقدار چاته نه معلوم ده تخمینه ده او قران زاي په دایي چې خالدین فیها خالدین فیها نه احتابن ډیر زمانہ او سمرا ده ډیر حکوبونه اوس ده حکوب مقدار اډو معلوم ندی نه دا کینایات ده همیشوالینا لا یذوقون فیها دای بنسگی په دایي کې بردن یا حوا ولا شرابن او نو نه د سکلوس شین الله حمیمن وَغَسَّاقًا غ ساکان مګګرمی به او وې ځوي جځفاقا بدله دا مواف داعملد الله دمونږ او توسو ټول لپنا را کې ان کاو لار جوونه حِسَابًا بشه کودي دی چا کېد نه سا ل د حساب و کس زبو به او نسبت دضرغی کللو زمونږه توننوته کې زبان په نسبت د یعنی زمون آیاتونو ته دروغ ویو رب العزت ایدا به زای او کل شاینا هر یو شے احسینا ہم را گیر کله دا کتابن پلی کلو سرا هر شے الله رب العزت لیکله وی قیامت هم لیکله ده نیټه مقرر ده پختله نیټه برازی او چراغے نو الله بوئی فزوکو او ساکے فلن نزیدکم هیچرے بنزیات مونږ ستاسو په پارا الا عذابن مگر عذاب بسم الله ان للمتقین مفازا ذی زائلہ بشارت ذکر گئی مومنان ہوتا یقیناً لپاره پرېزګارو مفازن زائد کامیابی دی چې جنت دی مفازن یا ظرف مکان دی او یا دا مزدر ده مصدر دی ان للمتقین یقیناً لپاره پرېزګارو مفازن زائد کامیابی دی چې جنت دی یا دې ته پره کامیابي را چې بچاو د عذاب د الله نه او دخول لی پن احمد دا اللہ کین او دا زائد کامیابی او دا کامیابی دس شی حدا ایکا باغونا دی و آنا بنو انگر دی و قوائبا او پیغلی بیبیانی اطرابن حمزولی قوائب هغه پیغلی جبل جا تلاسنی لگو لین بنو حمزولی و کاسن دہاکا او کاسیڈا کی کڑشوی د شرابو دہاکن پیدر او مسلسل بس چې سوره دې درما ني نو دره به تیاری لا اسمعون فيها ديب ناوري پدي کې لغون به خدا خبره ولا کې زبن او درو جن کول له او بل درو جن بیا پکې نه ولی دنیا کې یو سړې رختیاوي حکم مساله بیان نه نو ده تکذيب کیږي کله او درو جن دې نو رشتي نه سړې داغه تکذيب کوي چې دې دروغ وایي او جنت کې دروغ شته نه چکه مخالک لړل دایغه غلطه خبره کوي نه نو تکذیب بوم پکې نه دا به تاسو وګڼوي چې تا دروغ وې ولې دروغ بینه پکینو جزاء من ربک بدل داسره رب د دا طرفنا فتوآ غره بخشش دی حسابا پورا دا پورو کامل بخشش دی مطلب سم دا جنت یو انسان ته کې نو دا د الله د طرفه اعطا ده بخشش د الله رب العزت دی او که وسلیوی چې دا به زماده عملونه بدلو کردینو بدله نه دا غوري زکه که کدره عملونه د دې دنیا د نعمتونو په مقابله کې وکاتې دا بلګو کیږي د ستر کو نعمت تو غورا د غو نعمت تو د رضوی د شپې د نعمتونو تو غورا د خوراک او د څاک د نعمتونو تو غورا او خپل تابیداری تو غورا وها دومره دا چې تا دا اې نیک اعمال تابیداری د الله دا لار ده د حاصلولو د رحمت د الله نو چې دا لار دی او ني ولا دنیا کې احسانات کړی دي آخرت کې هم دربان احسانو کې الله دې مونږ او تاسو باندې دا غا احسان په خپل فضل او کرم سره وکړي رب السماوات و الارض دا بدلل د رب ده طرف کم رب رب السماوات و الارض چې اوبد اسمانونو د زمکه دي او بینهما او د هغه چې د دې تر منځ ده الرحمن اړ رحمان دې خو علي مہربان ذات د قیامت پر زده دومره په غس کې لایم لکوونه من هو چې مالکان به دی ده د صف الله سره ختاب نه خبرو کولو اختیار به د خبره کول نه لري سخته د غصې رځ یوکو مروحو د غس چې او بدرې کې چې بریله اسلام والملکه توملای کې صف صف په صف خولا تقللهمونونه دی به خبرې نه شو کولی اللهمن مګها غڅوکهله الرحمن چ اجازهت اوکی د رحمان ذاته وکاله صوابن او د ویلی کلمه توحید مطلب سلی چې دا ټول به ولاری خبره بنشي کولې خو هغه څوک چې الله ته اجازه تو کی مراد د دینه شفاعت کولې چې بخپل اختیار به وسړي هیڅا د پاره خلونه شي کولا ولي وه ک الله اجازه تو کونه هلا خدای اجازه بکی کی, کی چاته من ازن له الرحمان وکاله صوابن قال صوابه چې د دنیا کې کلمه د توحید ویلې په سورۃ النجم کې ویلو چې لا یملکونا مالکان د دې د ملایکې د شفاعت الا لمن اذن له الرحمن مگر هغه چا د پاره چې وا له مگ... الله رب الاول د سورۃ النجم کې سورۃ النجم وګوریدایو او ته آيات نمبر 27 دا غږی خبره کړم 26 نمبر آياتو وکم من ملکین فی السماوات لا تغنی شفاعتهم شیئا الا من بارئ ان یاذن الله لمن یشاء ويرضى د دې کې وایي دا ملایکی شفاعت نشی کولای د دې شفاعت فایذن ور کوي إلا بمبادئ أن يأذن الله مگر پس د اجازت د الله نه اجازت اجازه بکیږي چا د پاره لمي اشاء هغه چا د پاره چې الله رب لذت خوښ شي و يرضا او رضى بالله ذو ناداغنا چې کلمه د توحید دنیا کې ویلې نو ګورته د چا د پاره شفاعت کیږي کی نو دا به مسلمانې سو کېته کین نو به مسلمانې اجازه مسلمان تاو د پاره د مسلمان نو پس دې یادب د الله نه شفاعت شته بایو لویه فتنه وروده ده د موږ په خلکو کې کله به اوسې منی چې منی نو سره د عرصه ده خسو خش خشاک نه به منی لکه بزو اسکات شته نو په دا غیده پره طریقه مری کنه او بسابون مرالاو پیټه مرالاو ګوله مرالاو کژوري مرالاو ګیرا جوړه کار سکا چینشته نه یې سننه داغه سي شفاعت دې یا خو چې دنه د دې قایلو چې بابام شفاعت کوي او فلان کهم کوي او فلان کهم کوي او چې انکاریو یې بس بالکل اڑشته ده نبی نو دواړه گمراهی ده هر رنګ شفاعت منلوم گمراهی ده او د هر رنګ د مطلق شفاعت مې انکار هم گمراهی ده شفاعت په اذن دا الله رب العزت باندې نشته ده ذالک الیوم الحق دا د غرض رښتینی په منشاد چا چا خو شي اتخذ که اوني سي خپل رب طرف ته اوبنده ایدوه پاسه نو د چاچه د خپل رب طرف ته شوق او د دا وادي چې د جنت کې زن لزای حاصل کمن الله بیان مې د ته کړی دی له کوششو کان ان انذرناكم عذاباً مونږ يرولې وي تاسو عذاباً قریبن د عذاب نږدې نه ځاګه عذاب د قیامت یا عذاب د قبر دې چې کمره روان نه يې يوم ينظر المرء پا کمرا چه اوبوینی انسان ما قدمت یدا ہو اغصا چه مخلی گلی ویلا سنو دادا و یقول الكافر و ای بکافر یا لی تنیحا ارمان کنتو ترابا چزو خاورا امتیازات ده صورت صورت منتاز ده پلس و نامات دیم صورت منتاز ده, ده پا بشارت مخصوصا چه جزا کا عطاان حسابا او اود ان للمتقين نشورم اودریم سورۃ الممتاز پتمنه د کافر چا لیتنی كنت طرابا بسم الله الرحمن الرحیم سورۃ النازیات دم ما کی سورۃ دی ترتیب کی 79 نمبر پس سورۃ النبانا او په نزول کی 81 نمبر دی هم پس سورۃ النبانا مخ کی کې زجر و منکرین و د باس بعد الموتہ نو تخفیف ذکر کوي په عاقید فرعون چه دې انکار کوو د قیامت نو الله <سؤال> یې ماته باکو د مخ کی صورت کې د باس اسبات او بدلایل عقلیه نو دلته کی ترقی کیږي او دلایل او سره شواهد هم پیش کوي مخ کی تخویف او بشارت او تفصیلا نو دلته هغه انسانانو تقسیم کوي دوه قسمونو ته چې دا تخویف او بشارت دا غیده پاره دي داو د صورت اسبات د قیامت او شواهد سره سرد تخویف دنیا بینا حاصل لسورتا فا اول کی احوال ده شر ذکر کئی بیا نخید قیامت ذکر کئی و تخویف دنیای ورکئی او دی سورت کی تفصیل دی دلائل اکلیو دی سورت النبا او دا خبر ان چه انسا تحیتو امتو الکبرا قیامتو یو دیر لی آفتو ل مصیبت دین او دی کې بیان ده او صافه د منکرینو د مؤمنانو دی او تصلی ده جناب رسول تا صلی الله علیه و سلم اول کې شاهیادات په اثبات د قیامت وان نازیاتي غوادی اغرهس تن کی ملایکه د کافرو غرقن بسختای سرا وان نشتا غوادی اغ پرانستن کی ملایکه روح د مؤمن لرا نشتن با آسان پرانستل سرا الله <سؤال> اغ ملائ کې ګوادي چې د کافر روح په سختی سراخلی او ګوادي اغ ملائ کې چې د مومن روح په نرمی سراخلی انشاره د دی د چې قیمت خو حق حق دی بلکې بدله دا ملونو حق ده چا هغه د مګ نه شروع شي الله د دا دو معیت کې چې حالت د کرد دی الله د زمونږ دغه حالهتوګئ او س هاات د سبحان جووادي اغ لامبو وهون کې ملاییک په لامبلو سره وا چې هوا ې ګځ او لابو یزی راځی سابق کا حسابکان دووا ملائکی وړاناند دی کېدون ک او کم درلهته پړان دی کېیدلوفل مدب به راتییا مرران دووا دغ انتظام کوونکې ملک د کاره چې کم کار ووط لاسپارلی دغې انتظام کوئي دا پس غوا جواب د کا سم هغه محضوف دی چې لا تو بهسون نه والا تو ح بونه تاسو به راپورتو کولی شي عصاب د سره کېږي۔ دے یو یو کہیں اس بات دا قیامت موجود دیں ہو کاغوائی انو دیرٹے مغاریں او بس دا طول شاہد دی پدیں چے قیامت برازی اللہ رب العزت بیساب و کتاب کئیں ہو بدل بورکی دا ملنو دا بسنگا ورازی بدے درات لو حالت بسنگئیں و یوم ترجف الراجفہ پا کم راز چے او بلرزی گی الراجفہ تو اغلرزی دن کی چے شپیلائی دا او بخوزی گی اغشپیلائی سخته اضدو ده تب به هرر را رازی راضیبه غې پسې تب بهروستتو به راض دغې پسې او را دفاتوروستوراتون کې دوی مشب لئ ینی یو شپل به اولی شي اسممان اسممکه دا دنیا به اوران شي انسانان بمر پیران پیریان بم ټول مخلوقات مړ شي او بیا به ددی د را پرور کوو دپاره د م ب لي چې دوی مشبلی اولی شي نولووب س نه یو کولووبون سزلو یا مائیں په د غرض واجباتن یریدون کی غړبیدون کی ابصار وا خاشاتن نظرون د دغ خلق به وی ذلیلہ چې د چا زړه یریږي نظر به کته یي یقولون وای بده ما الله <سؤال> دا یقولون زجر د پم کافروبانی چې د قیامت پر رس دیره پر دکیږي نستر کې به ذلیلې زړه به یریږي خو دنیا کې حالت څه دی یقولون وای ده ائنا لمردودونا ایا موږ واپس کول <سؤال> شو فلھا حالت حالتلم بنتا اذاقنا ایظامن آیا کلتی شو موږ هډو کېنا خیراتن راست نو بیا موږ ژوند کیغو قالون وای دې تلکایزان دغه تلکا داره پورته کېدل دوپاره ایزان په دا وه کې قررتن خاصره و بس اذا نقصان دا وا کدل کېدل خډیر د نقصان او د تاوان خبره ده دا باندې استهزاء کولا نقصان بیسوی مطلبې سو چې دا دا نقصان خبره دا چې موږ بیا جون دي شو نو پدې دای کې خو با زموږ چاته کړوسي آبادی موږ بچاتاسو دا باندې ټوکی کول استهزاء به کولا او یا مطلب دا دی که احتیاست ته په ینا موافق د حساب او د کتاب د را پاسو او ها کو ماغي چې توای موږ خو نه دا خډر د تاوان راپورته کېدلی نه لاله لرې مګنا ما یا جره تون په اننمما ب شکه ده دا دوباره راپورته کېدل زجره تون واحدده تون چغه د یاوه په عضا هم ب سااهره دغه وختې به پډهګ بیا اثار را خودش د خو چ شپلی او حاللی شوه ګوره دنیا ته رال په نمبر نمبر بیال په نمبر نمبرره کې چېه قیمت راځ کمم جې ټول بمړ که بیا دمهش بلې وه له جن د ادم عليه السلام نه راخلی تر اخري انسانا پورې ټول به یک دب ټول راجن دی شي حالاته که حدیث موسی داوس واقعه د دا فرعون ذکر کوي په دې چې قیامت نه منه الله ایمه او سره سجلو کو حالاته که ارغله تا ته حدیث موسی خبر د موسی عليه السلام اذن اداه کله چې د اواز کو رب دو بلوا د المقدسي باغ پا میدان پاک تو چې میدان نه توادې اذه بالا فرعونا لارش فیرون تا تو تغاد سرکشی کڑی دا فا قلن و توایا حل لکا آیت غواری حل لکا آیستا منشتا الاد خبری تا انتظکا چه پاکشین فا احدیہ کا مطلب سو موسیٰ علیہ السلام تالاویتو و توایی چه پلیتا یہ تا پلیتو خوستا منشت دا پاکی دو پاکی دا الغواری ندیکی دیتے اشارہ وچه پاکیت پریت خودم را د جاغه الفاظ ذکر کړو چې هغه مقصودی و هل لگا حیاستامین اشتات غواړي الاده خبرې ته ان تزکاجه پاک شي واحبیاک اذا تلارخم الى ربک په طرف درف درف سا فتخشان ابيریږي ته زبتا تلارخم په طرف درف سا چې کله دې ربو پیجن دو فتخشات ابو یریږي وي مطلب څه خودنا بؤکم تا تا په طرف درب او چې دی ربو پی جند نو دا هی نتیجه بداشی فتوخشا زګی پدی باندې دافا د خلاف کړي دا چمبی جندل د الله دا مستلزم دی دا اللہ ربو شا جلو بی یرینا یری ته د الله رب العزتنا نو فتوخشا ته به یریږي نو د سچې لوک موسی علیه السلام مته معجزه او خلیفہ راول آیات الکبرى وېخذل دته معجزہ الیا دینکمه معجزه مراده و د غد د ده همسا موجزا او بعض علماءی طولی موجزیتی نمورد دین زکا جی طولی و تخودلوی خودس جلو که فکزبا نسبت ده دروغیو که و آسوانا فرمانیو کلا سم محب برابیع شاکلا یسا و کوشش شورو که کو ده مقابلی د موسیٰ علیہ السلام فا حشران و راج همه اکڑ خلق فنادانو تکریریو که فناده آوازیو که یعنی خطابیو که کو کون میں نقطہ خطاب سوا فقال ان وی انا ربکما لالا زس اسولے ربیم لوی رب مطلب سو یو اله مطلب جدی خلقستر گو کی خارج چولی شو گره د مصر نه بهر نور دنیا نشته وی که زیم با اس د دنیا دی او که نور کلی دیوم نا ټول واړه واړه دی زماد حکومت تابع دی هغه ټول ټول جدی زماد اللہ تعالی دی نه دی ګره نا انا ربکما لالا لوی حکیم اې چاته زمانه غره بل حاکم نشته دا کې د خلاف کوی کنه مان خلاصي دیني شي آیا انا ربکم الا لا زس سورب یمړ له لوي ربم زیمه عبادت بسما کوی بل شکلونه جوړ کړو ور کړو خلکو ته د عبادت کوی بل ادا دا چې انا ربکم الا لا زس سورب یمړ ربوی تربیته اون کی دا هغه چاته چې دا هغه پلاس کې تنظیماتې ندوی د میسر ټول تنظیم زمام لاس کې دی نو الله په لاسړي بيداسوزين ټوله بيشکه جل الله بيدكړي او غواره اوسرب زهم د دې احتیارات زموږ لاس کې دي نو الله ذليل کسان غوره بسيدا غزهلت غوړي اخذ الله او ني ودل الله نکاله اخرتي په برتنا کې سزا د اخرت ول اوله د دنیا ان في ذلك اشاره د دې ته چې دی ان ربكم ذربيم الله وي ته د دې داوکه چې ته بل انتظام کوي الله د ځان دا زان انتظام انشو کو لے دعوائی دور علوی اکڑی وا اشارت دیتا کتا دیر لویشی دیر ډیر لوی دی اللہ نخلاصی دینشی خلاصی کی با پدی چی دی اللہ امانی انہ فیدالک لائے براتن پدی کی خام خائب رات دی لمن یخشا د پار دا چا چیری کی دی اللہ نا آنتم شد و خلکن لس دلائل ذکر کی پیس بات دا کیامت آیتا سو دیر سخ یہ پا پیدائش کی امی سماو او کاسمان بنا رفاسم کا پور تکلې دی چبد دی پسوہ نو برابر کلې دی دا واغتو شلیلہ تیار کلې دشبد دی واخرج زحا اوخ غار کلې دساخ داغی مراد تنا اخذ شلیلہ تیار کلې دشبہ واخرج اوخ غار کلې دزحا رز داغی درځنه تعبیر په زحا سره او کو ساح سره زکه د ډیر قیمتي او صفات می درځین ولاړ د بعد د ذلكالکه د پس د دی نه غړولی ده آخره جمها رایسې دي د دی نه اوبه دی پهمر اوقییاگانانې ددي واخدي ول چې بالاله هرساه او غورونه الله مضبوط کړي دي په دزم کباندي په تاله کوم دپاره د فید ستاسو نامې کوم دپاره د ساارروستاسو په فضا جااتې تو مطکو بره هغه هنګاملو لوي. اغه hebat loing یوم یوم تذکر الانسان ماسا سا بدغه رز بر یادې انسان هغه چې د عمل کړي څه کوشش وکړي نارص به مخی مخی دکې مبرزه د جهنم لمن یرا خار بګړي شي دوزخ دپاره دا چا چې ویني مرات تن ټول انسانان او ټول پیريان دي که دوزخ واره دي او که جنت واره دي ټول دا شي و فام من توغا هر هغه څوک چې سر کشي وکړه پس سره الحیات الدنیا هغه راي کدا جون لګا فإِنَّ الجَهَنَّمَ هِيَ الْمَأْوَى یقیناً جهنم د ذائد اورتلو دی و أما من خافا دای هغه څوک ذکر کړه چې جهنم ته هغاره شو دی به زیوم دی جهنم دا اوس د دې نه به بچیږي څوک و أما من خاف مقام ربِّه هغه هغه څوک چې او یری د ملکه دخل ربنا وان هنفسه او من يكقبل نفسه عن الهواء دتا بيدارای د فاحشنا فان الجنت هي الماوى می یقینن جنت هي الماوى دغه زیاده ورته ددا بس یو قدمی د نفس د فاحش باندې کی خدا خو ګرسله خافه د الله نه یریدو اشاره د دیتا چې په دی نفس کی طاقت د ګنا وو او دا الله دې یاري نه دا دې د نفس د ګنا نه بچو نو د دې کې سړیده باردا انعام دي چې فإن الجنه هي او که اندامونو بخپله کار پر خو ده خوایش به ګینو پاتین او دې بیا ګنا نه کین د الله دې یاري نه ندی دا یو طبيعي امر دی چې اوس هغه اندامونو کې سکات او طاقت کبد ګنا پاتین نه دی د دې و جنا دफारس یو شعر دی وې درځوانی توبه کردن شوای پیغمبري استه وقت پیری ګورګزالمې شवत پرهیزګار وای ځانای کی توبه کول د انبیا او کار دیو د انبیا او شی ودا او دا غي حاصلت دی او چې کله سړی بوډا شین بیا خو ځمری مزبر کیوی هغه انبیاسان ماتهین منا ونهن نفسان الهوا چې د رب نو یرید او د نفس دې اتباع نه ځان بچ کونه جنت ځای دی زجر په انکار د قیامت دیستانه تاسو گئی په د قیامت کې ایان امرسہ کلا وراث للاہی فی ما انتم من ذکرها پس کی تو دے انداز داغی مطلب سبی لست فی شیء من علمها و ذکرها الا تعلمها امام بغوی معنی کہ رحمہ اللہ چستا سر د علم نشتی ندوی ذکر او تذکرہ با تسنگ کی جدا کلیو کلا بنئی الا ربک است ربتا منته انتحادا دا علم دا دا قیامت منتحا علمها فلا یوجد عند غیره علم الساحتی دا علم د قیامت انتحاء اللہ تا دا بلحچا تا دا دا پتنشتے چکل بئی انما انت منظر من یخشاها بے شکیت یرا ان کے دعوة چاچ یریگی دا دا قیامتنا فان فا مطلب صدی چیو سڑی کی یرا موجودہی سناسا ندلستا یراول فائدہ وار او چې پدې کې انابت نو مودل استایرهول فائدن ورکړي او چې غلا قیامت راشي د دې حالت بدای تانهم یوم يرونها گویا کې دې چې بګمارز وی نه دی لرا لم یلبسو تبه چې وخت نه دې تیر کړي الا شیهتن مگر یوم ازیار او زحاها یا یو یوساخ د مازیار پشان زحاها کی د ساختو اضافه د ها ضمير دا جراجې د اشیهتن تا دا د و چې د دینه دی چې دما زیګر او د ساه دا ټیم تقریباً برابر برابرې نزه کوي او زهها یا یو ساه دما زیګر پشان بسم الله الرحمن الرحیم امتیازات له دې سورته نو سورۃ النازیات امتیازات دا صورت ممتاز دی په شهادت مخصوصه و دیم په ذکر د تامه تل او درم پر ذکر د خائف او د تواغین چې اوسله الله نه یریګن ان جام به سې او چې سرګشې نه ان جام به سې مکی سورۃ د ترتیب کې 80 او بنزول کې 24 پس د سورۃ النجم نه نازل شوه ده ودی سورۃ اسباب د اخرت دی او پدی کې یړه ده د قیامت نه هوداږي بهت نه خلاص ذکر کوي خلاصہ د سورۃ دادا تټول صورت کې تقریبا بېنزه خبري ني صفات د نبی السلام تیزی په تبلیغ باندې زجر هغه چاته د کتاب نه مخړی سلورم دلیل عقلین او پنجم داوود صورت فصی کر د قیامت سره تخفيف منکرین او بشارت مؤمنان ته اباسا خپش پیغمبر وتوالا مخیوالا ان جاء اهلام د دی وزن چراغ د ته ولوند ولون پیغمبر علیہ السلام قریشو سره پیغمبر د کافرو سره سرداران سره ناسو غویل دعوت ورکوم د یک صحابی راغ عبد الله ابن ام مکتوم رضی الله عنه چې داسټرګو نبی نو اودو سره تبوس کال پیغمبر علیہ الصلاته والسلام په دې خپه شو او یې را ده مخ په صحابیدې بلب بل ټیم جواب ورکم اوس دې کافرو سره مصروفایما نو دې ټیم کې دلته تپوس نو په کار خواو هم کارې دلته ته نو نبی رحمه السلام غت توجه وکړه الله ایتو نار اولیګل چې په غمبره تم سړي جي طلب کئ تم سړي جي به طلب كتاب اسيرا غلو نو د له خاص ب کارو په نسبت د هغه چا چې غو به طلبو به طلبو او توجو توجه کول د دينه حصہ ده خو کله مقابله راغلا د طلب او د بي طلبه نو پبه طلب به طلب ولا مخکیکیږي جگج دي یو طلب کړی نو دلہ دته بیان کول دغه ټیم کار دی دلہ اوس فائدہ ورکي سٹام په کیا جر دے دوم او فائدہ ده پکې اودې به طلب دا فائدہ یقین نه ده نو یقیني فائدہ مخکې کول په کار دی په به یقیني ونه دي د زیدلاندی غړو مفسرین دغه اصول ذکر کړی دي ها باسا ا پخ پیغمبر امر وته الله مخيوالو انجاهل ااماده دي وجنه چراغدته اورون صاحبي مما يدريكا الک ابسکی بچته تفسیرونه غور ایتاسو نو ده پختو تفسیرونه یاد اردو نو معنی به کړي چته انده تریو کا ودا پیغمبر د شان سره مناسب معنی نده نو د دیو جنا مونږ معنی کو زمونږ استادانو مونږ ته خود لیدا چا بس خپ پیغمبر او چې انسان خپای نو په مخه او په تنبیہ باندې آثار سر غندېږي نو چون کې صفاتو د پیغمبر دی شان د پیغمبر دی نو یو چھوٹا مو بڑی بات مناسب خبره نه ده داسې دا ماناو کو دستا خو له سره فهمږي ابس اخبش پیغمبر کو تولاو مخیوالو انجاهل اماده دی و جنچراغه د تیولون صاحبي وما یذریک سشی بوکړه ته الله یزکا شاهید دې ځان پاک کی او یا ذکر و یا بیاده کیستا خبران یا او یا ذکر و نصیت قبول کی فتن فاہو ذکران و فائده بور کی دل را نصیت کبل و الپا اینده زمانه کی یا با اصدل فائده بور کی او د اصد پوز نئی بیا با لفائده بور کی خدا خو صحابی ده ده ده فائده یکینی ده نده تب ده مخکڑو اما من استغنا هر آغا سوک چزان بی پرواکو فانتا لهو تصدان و طاقتا وَمَا نشته د پتاببان سکونه الله ذ کا کې پاک نه شي تا چا چې ځان پروا کړړی د کې پاکشينو په تا س بوج نهشته دی اوما منجا کا اوواړه اوسوک چې راغتاته یا سا چې طلبې کوو یا سا چې کوششي کوو میې کوو هو یخشا او د یریده د الله نه په او تد هغه نه ځان غافل کوي نو دا سم مناسب ندین کله دا سم کړه انها تذکرتون د یادې نصیته څمن شاد چې یاد غشي ذکر هو یا د دې کې دلرا نو موږ استادانو یې پدې کې له طالبو له لاندې فارا یو سو اصول لي یو به ریک دې دې چې داګه رازیبه استاد صفه دا باندې دي چې زه خو جون کې دا سم هغه سم ټیم رات نه اي تاسو غفارغې ګنن زموږ بهټک تراځي نن جا کا چراغ اتا تا استاد صاحب ازین ماته مجدیشنی شروع کړی دی کله یو کیا کله بل بیٹھک کې اغا دیني او شرم او اسلام او شرم او قران او شرم او سلا سلا غونی پیسوله یو بیٹھک تدا بل بیٹھک تدا الک تعالی الله یو لیش درکړی غن غولیزه ولی به ځان ذلیل کوي نن جا کا چراغ اتا تا دوی میا سات طلب کوي یو کوشش کوي طالب کې ودا چې mehnat ba kaini او در مو اخشا دېې د اللهنا یاره د الله پهې موجود این. او که دا سیلهکه د تنارملنا س خبره چې تالب بولینافرمانې کئ او زکه د د الله سره مخته دی نوجممات ادب دی نه پیژنی د کتاب ادب دی نه پیژنی د استستا ادب احترام دی نه پیژنی نوشه ده د